teba izmaš. Pravilo da mi kažemo ni za kog ne svjedočimo da će uđenak za koga poslanik nije rekao i ni za kog ne svjedočimo da će uđenak za koga poslanik nije rekao. Znači, mi ne svjedočimo ni za kog ne zapala, ni za bilo kog dovolj da će uđenak. Nego mi kažemo, kog od kao nevjerni će uđenak. ti, ti. ti. Ali poimano i ovako, ali ne, ne, čovjeka odrižno, to je princip u, naše akide. Osmi se reč o kum, onako kao kakarec. Bože I to umri kakav je sad ako kažeš, znači to je jedan vid uh, preteriran. Ako kažeš ko umri pokarec, a ti, mi ti ili ko umre, znači uopšteno da se kaže. Ali tom čovjeku može Allah otvrstiti zbog nezvanja. Recimo od svakih musklina prenosi se da je jedan čovjek na samrti rekao kada umre spalite me i moj je pepeo bacite na sve strane. Jer ako ne se Allah domogni kazniće me kaznom kako neće niko kazni. Kaže u Ema ovaj njegov govor govor tu čovjeka je kuhar. Jer ko sumnjao Allah u svoj moć nevrnički. A on je mislio da će ti ima što ga spali i ne, raći u neki njegov pekro, Allah ga neće moći raći tako. Uh -huh. Ali kaže i onda se u nastavku hadisa kaže da Allah Žešanova je sakupio taj njegov pekro i te njegove djelove i pitao ga zašto si to uradio, kaže strahujući otkada gospodarno. Kaže uvrte ga u džennetokrotljica. To muslim predijek. Muslima. Yeah. Kaže jedni teminje, govoreći ovom hadisu, kaže, ovaj ova hadis je princip i temelj, da ne, kufur koji se počinje iz neznanja, ili zbog nedostatka objave, da neće ući takva osoba u džendu. I da li on može biti opušten. Zbog toga, kaže u mi ne kažemo nizako posebno, ja ne imamo ni objavu. Ali imamo objavu koja kaže, svako ko umre kao nevijernik ide u džendu. I mi kažemo kumreti kao tako, ali i ureduje. Sad, kad on dođe preda Laha na sudljen dan kad, kad kaže što si ti i to i to radio, on će reći, nešto će reći. Ako bude opravdanje, u Allaho je Allahovi rob, on će on posudi. Ako ne bude opravdanje, pa patite ovdje, nemojte što je dalo povežite sa temom, u sumnju, o kufru nevjernika. Sumnjati da je nevjernik, nevjernik je kufru. Mm -hmm. Ali ovdje govorimo o kreciziranju ličnosti, mm -hmm. da li će u džene tim mm -hmm. To je sreko, tičeš, tičeš, tičeš, tičeš, je tako i za nikak. I za nikak, tičeš. A... Zato recimo, da se od da se rekao nema nikak raka poslovnikove šmrti. Šta znači to? to znači... A, ne znači. znači, nema... Danas nema, imamo srema, ne muslimo je. Ali on ima uspšte. No, no, no, no. Al poslannik je mu objav, on je zna o to i takto. No, Možemo no, reći no, ima no, no, no. osobine, leke mi je rala, je ne zna. Toh zepa je ima. A tak? Ono uključi, še prevođo Ona je leta, kada Mohameda ima Ona... A reči od Mohameda popla. Ona znači, znači, ta stvar izvodi, djete, da se nauči alavla vjera je djatrak, on je malo ne <laughs> o, recimo... ja sam razumio alufi. Tačnici čuje <laughs> ja. za islam. Ja. I tole kompreenso islam. Ja. Alor not beda to znači. Okreće se. To je dovoljno da bude kufari da je došo do njega. Ja? i on je iz oholosti to bio i uh -huh. iz oholosti htio da nauči šta je to loha vjera ili eventualno ako je naučio ne prihvatio znači ako do čovjeka dođi do okaza on vidi sad treba jednostavno samo da da dođe da nauči ako odbije svjesno da uči u znači, čovjeku da nauči temelje principe da je Bog jedan Kako je posljednije koje ovo tako je? Ja, ja. ja, ja, ja. Na jednom vuzi, jednom samarim je ja, pomoio ja. džesu, mislim, mana tamo u linih bomu, za njegov... Za koga? Za to? to, i, tu džek, to ne treba trigon nina koju skrava. Znači, kako je bio samo čovjek? Jedan od Allahovih rodova, u smislu da, da je Allaho ostavljenje. Čovjek je umul, a Mi kažemo kogod je umro, a nije prihvatio Muhammeda nakon toga. A mi u osnovu jer... je ništa, ta god je bio gotovo, čovjek opišao. Tebi ta god je. Ne, ne treba oče, vidi, slušaj. To opšte govor o tome. I priča o tome a, mislim da je suvišna. Previše se daš. I preveliko pridavanje, tada... pridavanje pažnje tome lan je lan dosta. da dostavimo. Na... Vidi, slušajme. Nisi stao je odgovornosti. Zoran kaže Heljesto ili ale a ne Volerina Da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Neme, kažu, ovo i ne me kaže malo kako je na znanje. Da su isti? pres je nisu isti ni koji znaju, ni koji ne znaju, u smislu počasti, ugleda i sl. Ali nisu isti ni po odgovornosti. Nisu isti ni po odgovornosti. Znači, ako ima neko koje je učen, nije isto odgovoran kao neko koje je neučen. Ili rećemo, ako neko ima položaj islamske zajednosti. I samim tim ima mogućnost za dostavu preko džanija, preko ologa, preko programa. Ima pare za to dolaze. Nista odgovornost kao neko ko nije na to misl. Kontrat to. Zbog toga to te dostave kazulema ima tri stepena. A to je dostava riječi, dostava dijelima i dostava pisanu zručju. I svako dostavlja kako može. A dijelima to tvoje ponašanje bula tvar prvi pristup bolosnoj ulice čovnika pomaže njemu po čekaka koji su nemoćni vi je zanenino čak šta više nevjerni koji imaju neko ko je nemusliman reci pa on komšenja, pa ti je komšija tati ti za čerodnice što znači što je došao do problem je da taj čak šta više to je njegovo pravo prema tebi zato što ti je prosjiš Znači to da ćeš ti sa sa svim tim stvarima ti zbrinuti, znači. Ti jeno. A on tebe također znaš nikad. Ako nema ništa tu haramno, znači to, ali tu je sve na bazi dobročinstva i na bazi znači da ti do, njemu dostaviš ono što ti značiš, ne nazufiš naš. jer ljudi koji obični ljudi, sve na muslimani, ne muslimani, gledaju kroz znake počinamo s tim našom godinom. I on tada pa je koji ide da mi pomogne da po seselnom beduinu na šta razio. Davo i po što ćemo da jeva, po što ćemo Pa onda jedan i ga duljin koji došao od kojega traži od davun poslanik ovača punu dolinu kaže sa razisu. I onda je taj beduinu što su na direktoru ljudi printe isla. <trije> Muhammed da je inače isto kakao neko ko se ne bojići romašta. Ti kaže Ulema, taj čovjek je došao s njim da prosi, ja posto dajim. Pozvali ljudi Islama, da je Buhari za bine život dajim. Čidavim. ljudi primite Islama, Mohamed i Šafumika pošto daje. Ovo se vidio sad taj, ne tvori na Tumane. Jer, a od dječata koji se daje, pardon. Jedan dio ide je za takve ljudi. Ti kaže Ulema, nima nas u tu ni sraba Ja. Yugoslavci od njegovog položaja, jeno koliko koliko mu treba da da se priorizuje. Ja, što neka 2 milion marak. Može da tu osobe koje su izgubile na primjer u rat, izgubstavaju dan svoje gnije, znači tak samo pa su negde na granici dalci, mislim da, da nećemo. Tu se radi dvi osobe. Musliman slabog imana, konebdli i spada nevjernih blizu imar. Ema um, vezu vezu gubljenje meta um, to. Nije bitan imetak, ima ali imetka, nije. Može biti, može biti najbogati. Bitno je da ono ima kritičan milion. A to je, taj što je izgubio imetak, taj spada u siromane. On dobija po kategoriji siramaha. E kako bi, evo sam sad rekao, ono je, to je bilo na jednom, ali može se nekad može se nekada spojiti u jednu od više kategorije i da dobija ja po viši osnova dobija samo ono što ga sledi ina ali evo, ova, za pridobijanje srca kaže kad se kad izgubi e, ime takar zna mi sad je tu negde na granici da li staće da ga ti onda dašnje smo da ga privučeješ vamo i onda on kad vidi da ima tu onda tu radi kuščan da. da dobro znači on i neka svrstu u kategoriju koleblivog Ivana da ja. pa prijedu ako spada u tu kategoriju daš Ali ne se ne daje da da bude uzalud, znači to daje se nevinicima koji su bruizoj na. Znači nešto imaju pa se oni kolebaju. Znaš. Mm -hmm. I onda im daš to malo da i ono da bude ona vaga se navagiti, malo staviš da prilagna. <laughs>